Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber och det sa de genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp och febern lämnade henne och hon passade upp dem. På kvällen efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta, hela staden hade samlats utanför dörren. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner. Och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var.